inalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi amfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la fala hadiya la asyhadu alla ilaha la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا كموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرًا ونساء Wadzul Allah yang tiada salah nabi dan arham. Inna Allah ta'ala akan berikan kepada kamu. Ya ayuh yang aman dari Allah. Wakuulu kaulu sedih. Yusrihkan kepada kamu apa yang kamu dan hilangkan dosa kamu. Dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wa sharra al Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa fil nar a'adha ni Allah wa iyyakum minan nar ma'a muslimin ibad Allah rahiman wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah segala pujian Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada-Nya atas berbagai macam keberkatan yang senantiasa Allah Anugerahkan kepada kita semuanya. Merupakan keberkatan yang paling agung, yang terbesar adalah niatul Islam, demikian pula niatul imam, niatul tauhid, niatul sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa niat hidayah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa demikian pula niatul kantauhid. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyur muslimin rahimah wa rahimahkumullah Demikian pula Di antara perkara yang amat sangat besar nikmat yang amat sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang semestinya kita syukuri bersama Adalah pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin Demikian pula sebelumnya yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian jenggala para sahabatnya ma'asyuran muslimin rahimadahu wa rahimakumullah demi jenggala untuk De ada kenikmatan yang semestinya kita bersyukur bersama ada kenikmatan tersebut adalah nikmat dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan melaksanakan shaum demi me yang qiyamul lail demikian gemblaq qiraatul qur'an demikian gemblaq sedekah demikian bila berbagai macam amal saleh yang lainnya di bulan ramadan ini Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal masalah kita semuanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa-doa kita Demikian bila permohonan kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Tetap memberikan kepada kita keistighamahan Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ma'an surah muslimin ibadah Allah jami'an merupakan perkara yang amat sangat mencoreng daripada keagungan Allah Subhanahu wa merupakan perkara merupakan perbuatan yang amat sangat memalukan kaum muslimin merupakan perkara yang menajisi daripada kesucian bulan Ramadan yaitu perbuatan daripada sebagian manusia perbuatan yang berdasarkan kebodohannya demikian pula berdasarkan paham-paham mereka yang sesat demikian pula menyimpang seperti yang telah terjadi kemarin di Solo yaitu sebuah ledakan di mana ini merupakan perbuatan yang tidak dirdeka Islam merupakan perkara yang kita amat sangat ingkari demikian pula perkara yang nyusis ajaran Islam ini. Maaf, Rasulullah SAW. Bahkan juga perbuatan yang najis tersebut itu didahului sebelumnya di kota Madinah di mana mereka meledakkan. Iya tuh bomrak di dekat Masjid Nabawi di dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sebelumnya di kota Jeddah di kota-kota di Saudi Arabia satu merupakan perkara yang amat sangat diingkari merupakan perkara yang tidak diridhoi oleh Islam merupakan perkara yang dibenci oleh manusia ini Sungguh kita ahli sunnah kaum muslimin mengingkari perbuatan tersebut demikian pula kita kaum muslimin berlapati demikian pula mengutuk perbuatan tersebut ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah suatu perbuatan yang tidak ada sunnahnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perbuatan yang hanya mengandalkan emosional beraka suatu perbuatan yang hanya didasarkan pada kebodohan semata Ma'asyurah muslimin rahimahnya wa rahimahumullah Sungguh dengan fenomena yang seperti ini Demikian pula beberapa hari yang lalu Beberapa hari yang lalu Suatu perbuatan yang menodai Demikian pula merusak akidah Islamiah Dari apa-apa yang mereka kerjakan Yaitu dari kelompok yang disebut dengan LGBT Yaitu kelompok yang menentang fitrah manusia Fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. Laki-laki ingin jadi perempuan, demikian pula perbuatan ingin jadi laki-laki, demikian pula untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki, demikian pula dengan wanita. Sungguh perbuatan yang najis, demikian pula perbuatan yang menentang fitrah manusia yang mana hari-hari ini, demikian pula hari-hari itu merupakan usaha yang hendak dilegalisasi, yang hendak diesahkan di negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimatullah. Demikian pula di hari-hari ini, demikian pula sejak hari-hari itu. Semakin terus melihat, demikian pula semakin mereka menampakkan keberaniannya. Dakwah ke kufuran, dakwah ateisme, dakwah menentang Allah Subhanahu wa taala, komunisme yang di oleh PKI yang mana di hari-hari ini mereka juga berusaha untuk menambahkan tarinya, berusaha kembali untuk menancapkan buku-bukunya. Maashallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini semua merupakan keadaan yang amat sangat disayangkan, merupakan keadaan yang amat sangat disayangkan, karena ini merupakan berbagai macam bentuk gerakan yang kurang mendapatkan ketegasan. Ma'asyurah muslimin rahimah ni wa rahimah kumullah Sehingga mereka dengan semangat sendiri Mereka mau berbuat ini dan itu Dengan tehdenk aling-aling bahwasanya hal ini merupakan hak asasi manusia Dengan tehdenk aling-aling bahwasanya ini adalah untuk membela kezoliman yang telah diperlakukan pada mereka Ma'asyurah muslimin rahimah ni wa rahimah kumullah Pun juga di hari-hari ini demikian pula hari-hari yang lalu Adanya suatu dakwah Pengkufuran dakwah pembufuran kepada kaum muslimin adanya suatu bentuk sikap pengesahan daripada budaya-budaya leluhur daripada nenek moyang mereka katanya yaitu budaya-budaya syirik budaya-budaya menyembah berhala menyembah patung-patung dan berbagai macam kesyirikan yang lainnya hendak mereka sahkan di Indonesia ini dengan gerakan yang mereka sebut dengan yaitu gerakan liberal ataupun juga gerakan jaringan Islam Nusantara sungguh ini merupakan gerakan pengkufuran di Indonesia ini gerakan pengkufuran terhadap kaum muslimin ma'asyurau muslimin rahimahni wa rahimahumullah Demikian mula fenomena yang lainnya. Dari kaum syia rafidah. Dari kaum syia rafidah. Demikian mula yang semakin berani menggerakodi ke kebawaan kaum ke muslimin di Indonesia ini. Naam ma'asyur muslimin rahimah li wa rahimah Juga dakwah penyimpangan. Juga dakwah kekufuran. Juga dakwah kesyirikan. Yang dibawa kaum muslimin. Anda menyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur muslimin rahimah li wa rahimah Demikian pula cerita yang lalu, cerita yang lama, da'wah kekufuran, da'wah untuk menyembah kuburan-kuburan, merupakan da'wah yang sudah usang. Yang ini pun juga demikian, semakin merajalela. Dan semakin merajalela di mana-mana gerakan untuk mengkufurkan kaum muslimin. Rahimahnya wa rahimah Dengan berbagai macam fenomena yang ada ini. Demikian pula berbagai macam fenomena yang lainnya. Daripada kejahilan, daripada berbagai macam bentuk penyimpangan maka ini semua memanggil kita untuk berdiri tegak dan kokoh di atas kitabullah dan sunah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegak dan kokoh di atas tauhid, di atas sunah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fenomena-fenomena -fenomen yang muncul seperti ini, demikianlah berbagai macam peristiwa telah terjadi di masa yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil kaum muslimin Dalam firmannya Ya ayuhlah amanu, kuno anzar Allah. Kama kata Rasul Maryam al man anzari ilallah. Kata al Hawariyin, nahu anzar Allah. min bani Israel, wakafar ta'ifa. Faayyadna yang amanu, ala aduin fasba muqayrin. Dengan berbagai macam fenomena seperti ini. Yang mana ini merupakan fenomena yang amat sangat membahayakan kaum muslimin, bangsa dan negara, bahkan secara khusus membahayakan anak cucu kita, keturunan-keturunan kita yang kita sama sekali tidak merasa tenang dan demikian pula tidak merasa nyaman dengan berbagai macam gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan radikal, demikian pula gerakan-gerakan pengkufuran yang lainnya. Sungguh kita sebagai orang tua tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman akan keselamatan anak cucu kita. Oleh kerana yaitu ma'asyurah muslimin rahimadahu wa rahimakumullah. Allah ta'barukah wa ta'ala mengikuti kita dengan firmannya. Wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang beriman jadilah kalian penolong-penolong agama Allah SWT jadilah kalian pembela-pembela Islam ku nu Allah kama kau la Isa binu Maryam ala al-hawariji sebagaimana Isa Maryam berkata kepada pembela-pembela yang setia berkata kepada para pengawalnya yang setia <tuh> man ansari illallah siapa yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang sanggup demikian bila berani untuk menjadi pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala? Qal al-hawariyun, maka al-hawariyun, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, para pengikutnya setia ini mengatakan, "Nahnu kami lah pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala. lah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'amanat ta'ifah wa qara ta'ifan fa amara ta'ifatan maka berimanlah sebagian daripada bani Israel dan kufurlah sebagian yang lainnya fa ayyadna maka kami berikan kekokohan kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman Aduhuih atas musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang di atas musuh-musuh mereka. Dengan izin Allah subhanahuwataala, masyarakat Muslimin rahimanya warahmatullah. Kita semua diseru kita semua dipanggil untuk agama Allah subhanahuwataala yang semakin diletekan oleh musuh-musuh Allah subhanahuwataala. Masyarakat Muslimin rahimanya warahmatullah. Merupakan pelajaran yang amat sangat agung. Merupakan ibrah yang amat sangat mulia, merupakan sejarah yang tidak akan dilupakan oleh manusia, merupakan kejadian yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu Wataala di dalam Al-Quranul Al Karim, suatu kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat yang kamu minin, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kemuliaan kepada mereka, Allah berikan kejayaan kepada mereka. Sebagaimana Allah abadikan kemenangan tersebut, sejarah tersebut yang tidak akan dilupakan oleh manusia hingga akhir zaman ini, tetap akan terjaga peristiwa tersebut dan tetap akan dikenang oleh manusia hingga akhir zaman tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, Inna Fathna Laga Fatham Mubin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan dengan kemenangan yang amat sangat jelas demikian bila kemenangan yang amat sangat terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya ketika yang fathah ketika fathu Mekah Iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya berhasil menundukkan kota Mekah yang sebelumnya penuh dengan kesyirikan demikian berlaku kufurak kepada Allah subhanahu wa demikian pula peristiwa tersebut Allahabadikan dalam firman-Nya idza jaa'a nasrullahi wal Datang, wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja Idza ja'a nasrullahi wal fath jika telah datang pertolongan Allah s.w.t wa ta'ala demikianlah kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan itu sehingga dengan itu wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja Sehingga dengan kemenangan tersebut, engkau lihat wahai Rasulullah s.a.w. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ini dengan berbondong-bondong. Ma'asyurat muslimin rahimahnya wa rahimahkullullah Suatu kemenangan yang penuh dengan pelajaran. Penuh bagi kita suatu hikmah. Demikian pula pengalaman yang amat sangat besar. Karena pengalaman ini merupakan guru yang amat sangat baik bagi kita. Pelajaran yang amat sangat besar. Kemenangan Rasulullah s.a.w. S.a.w. Hal ini terjadi, hal ini terjadi Allah karuniakan, bukan tadi hari-hari yang perlu dengan kenyamanan, demikian pula hari-hari yang perlu dengan ketenangan, bahkan hari-hari yang amat sangat payah, Menelahkan demikian pula menyulitkan, hari bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan, hari yang terjadi bulan Ramadan, pada tanggal 20 Ramadan, pada tanggal 8 atau 20 Ramadhan tahun 8 hijriah inilah kemenangan yang diri oleh Rasulullah SAW suatu kemenangan yang tidak diperoleh begitu saja namun kemenangan yang perlu dengan perjuangan pengorbanan harta benda demikian pula nyawa. Maazurat Muslimin rahimanya warahmatullah dalam keadaan berpuasa bulan Ramadhan keadaan yang amat sangat sulit keadaan yang amat sangat payah demikian pula panas demikian pula melelahkan mereka rela mereka rela mengorbankan apa yang ada pada mereka demi kiblat Islam, demi kejayaan Islam, demi tegaknya tauhid di muka bumi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan tersebut kepada saudara muslimin rahiman wa Inilah pelajaran yang harus kita sebagai kita yaitu dibutuhkan suatu pengorbanan dibutuhkan suatu usaha yang serius daripada kita semuanya untuk menyunjung tauhid di muka bumi ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri kita tercinta ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah bukanlah sebuah keberhasilan yang diraih dengan tenang-tenang saja namun perlu dengan pengorbanan harta harta benda demikian pula tenaga kita demikian pula pemikiran kita semuanya Masa surat Muslimin, rahimaleh, warahmatullah. Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 108 kata Allah subhanahu wa taala, "Kulahdi sabihi adzamulilah, ala baciira ana waman taba'an, wasebhanallah wa ma ana min al musriki." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalanku aku berdakwah kepada Allah di atas bashirah aku demikian bila bersama dengan orang-orang yang mengikuti dan maha suci Allah subhanahu wa taala dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik Ma'asyar muslimin rahiman wa Allah subhanahu wa taala memberitakan kepada hamba-hambanya tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan yang ditemui Rasulullah alaihi salatu wasalam demikian pula otomatis jalan yang juga ditemui oleh para pengikutnya yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam inilah juga jalannya para pengikutnya yang ash-shadiq al-mukhlis yang jujur demikian pula ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada subhanahu wa ta'ala menegakkan tauhid demikian boleh menabarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ala basira di atas ilmu dakwah tersebut di atas ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. inilah jalan yang ditemukan Rasulullah demikian berlaku berikutnya hingga akhir zaman maka demikianlah semestinya kita sebagai pengikutnya al-khalis Ya, yang mukhlis demikian pula yang sadiq yang jujur demikian pula ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka demikianlah semestinya kita menempuh jalan tersebut ikut berda'bah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa sahaja da'bah ini Li untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah adalah tanggung jawab kita bersama tanggung jawab kita bersama tanggung jawab yang ada di bunda-bunda kita bersama rijalat wa yang laki-laki demikian pula yang wanita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. namun demikian perlu diperhatikan bahwasanya dalil tersebut di atas bashirah di atas kitabullah di atas sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama salaf bimbingan para sahabat demikian para orang yang mengikutinya Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bukanlah dakwah di atas mimpi-mimpi demikian pula bukanlah dakwah di atas cerita-cerita dongeng-dongeng bukanlah dakwah dakwah yang didirikan di atas hadis-hadis dhaif demikian pula berbagai macam kebohongan yang lainnya namun didirikan di atas ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as sahiha Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Bersubhanallah dan masyuk Allah subhanahu wa taala. Wa mana mila musyrik dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk orang yang menyebutkan Allah subhanahu wa taala dan bahkan Beliau pun juga demikian, bukan termasuk bersama dengan orang-orang Muslim. Beliau meninggalkan orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu Wataala tidak dijaga sebagai kawan dekat, tidak dijaga sebagai orang yang untuk berwali kepadaNya, berkasih sayang padanya tidak demikian. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi, menjauhi orang-orang yang menyembah, menyebut Allah Subhanahu Wataala. Maka demikian pula para pekunnya semasa demikian untuk berlepas diri, untuk barak Kullal barah. Dengan sepenuh berlepas diri kepada orang-orang Muslim demi menghina orang-orang kafir yang menyebutkan Allah Subhanahu Wataala. Maasirat Muslimin rahimanya warahmatullah. Merupakan figur yang amat sangat agung, yang amat sangat mulia adalah para Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah menerakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai pengikut Rasulullah alaihi salatu wasalam di antaranya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sahabat yang mulia ashabul karim Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa besok benar-benar akan aku berikan Bendera perang kepada seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya demikian pula dia laki-laki ini mencintai Allah demikian pula menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah berikan kemenangan melalui tangan laki-laki yang mulia ini maka para sahabat bertanya-tanya di malam harinya mereka membahas dan bercerita siapa sebenarnya laki-laki yang akan diberikan anugerah yang mulia tersebut sehingga di pagi harinya mereka bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mereka berharap untuk mendapatkan kemuliaan tersebut maka Rasulullah alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat aina ali bin abi thalib radhiyallahu anhu di mana ali bin abi Talib radhiyallahu anhu maka para sahabat menjawab beliau sakit matanya beliau sakit matanya tidak hadir di pagi hari itu Maka mereka memutus utusan untuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kemudian kita datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa dan kemudian ketika beliau melihat bahwasannya Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkena penyakit mata. Matanya sakit, kemudian Rasulullah SAW meludahi matanya, dan kemudian dengan sekejap mata tersebut menjadi sehat dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit sedikit pun juga. Maaf saudara muslimin, rahimanya warahmatullah. Kemudian bendera perang tersebut diserahkanlah kepada sahabat yang mula tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu, untuk menyerang benteng Kaibar, benteng yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Naamah Rasulullah Muslimin Rahimah Nia Warahmatullahi Allah Maka dengannya Maka dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat kepada sahabat yang mulia ini kata beliau Unfut ala risliq Hatta tanzillah bisahadihim tunaikanlah tugasmu dengan tenang tunaikanlah tugasmu dengan tenang sampai engkau tiba di kampung-kampung mereka ثم ادعوهم الى الاسلام sebelum berperang, قبل بربران maka ajaklah mereka serulah mereka untuk masuk Islam ma'amal sirrul muslimin rahimanahu wa rahimakumullah wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi dan berikanlah kabar kepada mereka ajarlah mereka hak yang mereka harus tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa wallahi al-ayyan ya Allahika rajulan wa'idan khayran daka min humr an-na'am maghadabi Allah maghadabi Allah sa'andanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan sebab engkau maka itu lebih baik bagimu daripada perhiasan yang paling mulia yang paling mahal di muka bumi ini dengan sebab Engkau, Allah Subhanahu Wataala memberikan hidayah kepada manusia, maka Engkau mendapatkan aman imbalan dari Allah Subhanahu Wataala, suatu harta, suatu kemuliaan yang lebih mulia daripada dunia dan sisinya ini. Maashallul Muslimin, Rahimahni Warahmatu Lillah. Suatu kemuliaan yang amat sangat besar Suatu keutamaan yang amat sangat besar Bagi mereka-mereka yang bisa Menyampaikan hidayatul Islam Hidayatul Sunnah kepada kaum muslimin Kepada saudara-saudara kita Sehingga mereka berada di dalam jalan yang lurus Juga diriwatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda: "Mencerna fil Islam sunatnya hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, contoh yang sesuai dengan Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam di dalam Islam ini, falahu adruqo, falahu adruhaw, adru mana amil abihah, maka baginya pahala, maka baginya pahala." Nah, maafkanlah muslimin rahimanya warahimah kamu Allah, wa, wa ajurban amilabihha dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang engkau ajarkan tersebut dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang engkau contohkan kepada saudaramu tersebut. Min badehimin kairi anyangku semin ujurihim syia tanpa sedikitpun dikurangi daripada pahala mereka sama sekali. Tidak dikurangi sedikitpun juga dari pahala yang engkau berikan kepada mereka mengalir taban mereka mereka yang menjadi kuat teladan di dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namas salam muslimin rahimani wa rahmakumullah maka dengan ini al sheikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala dengan menyatakan bahwasanya bagi mereka mereka yang tegak dan kokoh di atas manhaj salaf di atas ketabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mungkin dia sendirian di kampungnya Namun dia isi kawah Demikian bila dia pokok di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Cukup dengan sekedar pokok saja Walaupun tanpa sibuk ke sana kemari Untuk berdakwah Dengan hal ini manusia di sekelilingnya akan melihatnya Sehingga manusia di sekelilingnya akan mencontohnya Maka dengan itu Engkau jadi orang lama Maka engkau menjadi pendahulu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam ini Maka tak mereka mengikuti jejakmu akan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun hanyaقدر istiqamah altsabat ala sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am wa ajirallahu sanbiin rahiman wa rahimakumullah Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan baraa'a syapaa yamrikan contoh yang jelek dalam Islam ini dengan contoh yang jelek dengan contoh yang tidak disadarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam amal perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, memberikan contoh yang jelek kepada manusia ini Na'am amma syarol muslimin rahimanahu wa rahimakumullah kana alaihi wizru hawa wizru man maka dia akan mendapatkan dosa demikian pula dosa orang yang mengamalkannya yang mengikuti dia na'ma asra muslimin rahimahullahi wa rahmakumullah min ghairi anqosa min wuzurihim syai'an min ayyamin dummin min ghairi anqosa min auzarihim syai'atan panjurangan sekuntukan daripada dosa dosa mereka dosa-dosa yang -dosa mengikuti kejelekan tersebut akan dipikulkan kepada mereka-mereka yang -mereka. memberikan contoh yang jelek dalam Islam ini iyadam billah ma'a saudara muslimin rahimmanir wa rahimakumullah maka sekali lagi maka sekali lagi merupakan tanggung jawab kita bersama tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan tawhid di buka bumi ini demikian boleh menambarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam di, yang didasarkan pada ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam merupakan pesan dari syekh kita yang mulia Al-Syekh Rabi' Ibnu Hajar Al-Madkhili rahimahuhallahu taala beliau memberikan wasiat wasiat yang amat sangat berharga bagi kita semuanya maka berdamai kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah jadazhir min kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan jalannya Rasulullah demikianlah jalannya para pengikutnya yang setia yang saleh yang ikhlas Hingga hari kiamat. Nama asal Muslimin rahimahnya warahmatullah dan yang dimaksud dengan basyirah di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama salaf. Inilah al basyirah, inilah ilmu. Kemudian kata beliau, "Wabillahulillahhu taala". Dan da'wah kepada Allah subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan satu cara saja, tidak hanya dibatasi dengan satu fasilitas saja bukan hanya dengan khutbah-khutbah saja namun dengan berbagai macam wasilah-wasilah yang lainnya atau juga fasilitas yang lainnya dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan kepada manusia ini dengan berbagai macam khutbah-khutbah dengan dengan berbagai macam penyampaian-penyampaian dengan berbagai macam acara ketika silaturahmi atau juga ketika ziarah mengunjungi saudara-saudara kita nah kita sampaikan nasib kepada mereka ini juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Demikian dengan dengan tulisan tulisan. Nama Syar Muslimin rahimani wa rahmakumullah. dengan cara mengajar menyampaikan kepada kaum muslimin pengajaran yang benar. Demikian pula doa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diwujudkan dengan al-af'alul hasanah dengan, dengan perbuatan yang baik dengan afa' yang mulia dengan afa' yang terpuji dengan manusia ini dengan masyarakat ini dengan tetangganya demikian pula kari kerabatnya yang mana ini merupakan bentuk penerapan dari apa yang dia dakwahkan. syuruh muslimiyah rahimahni wa rahimahkamullah demikian pula dakwah tersebut juga bisa dilaksanakan yaitu dengan suhuf dengan buletin-buletin menyebarkan buletin-buletin kepada kaum muslimin demikian pula majalah, majalah islamiyah Demikian pula dengan wasilah yaitu dengan internet, na'ama asyura muslimin rahimahnya warahmatullah. Demikian pula dengan berbagai macam siaran-siaran radio, na'ama asyura muslimin rahimahnya warahmatullah. Inilah berbagai macam fasilitas anugerah dari Allah subhanahuwataala yang bisa kita manfaatkan berbagai macam cara yang diizinkan oleh syariat Islamiyah ini, na'ama asyura muslimin rahimahnya warahmatullah perlu kita perhatikan bersama jika mereka para penyuruh kepada kebatilan jika mereka para penyuruh kepada kekufuran seperti komunisme dan berbagai macam penyuruh-penyuruh yang lainnya seruan kepada kesyirikan seruan kepada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam ini seruan daripada ajaran yang menisisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas tersebut dengan berbagai macam medianya sehingga mereka menyebarkan berbagai macam penyimpangan mereka tersebut ini perbuatan daripada ahlu bid'ah Demikian pula ahlu batin Demikian pula orang-orang yang menyimpang Maka ahlu al Maka ahlu al Maka orang-orang yang benar Di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Maka ahlu al-haq Ahlu sunnah wal jama'ah As-sunni Yaitu sunni yang demikian pula as-salafiyun Maka <Sesan> wajib bagi mereka Agar suaranya lebih lantang daripada alun batu tersebut, agar suara lebih tokoh demikian lebih kuat daripada alun batu tersebut, maka alun hak lebih harus banyak suaranya dari berbagai macam fasilitas yang telah Allah berikan kepada mereka ini. Nama Syaikhul Muslimin, Rahimah wa Rahimakumullah. Demikian pula kata beliau. Habilahulillahu taala. Maka semestinya bagi alun hak untuk memperbanyak untuk memperbanyak media-media yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan alfak ini na'ama ashral muslimin rahimahlehi wa rahimahkumullah maka setiap kali suara itu lebih kuat suara itu lebih lantang suara itu lebih banyak maka semakin besar pula pengaruhnya di tengah-tengah manusia ini na'ama ashral muslimin rahimahlehi wa rahimahkumullah kenapa? Manusia bergelimpang dengan berbagai macam keworohan, bergelimpang dengan berbagai macam kesesatan, kebedaan, penyembangan. Hal ini dikarenakan bahwasanya dakwah tidak sampai kepada mereka banyak daripada saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan siraman sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam mungkin bahkan yang terdekat dengan kita mungkin bahkan tetangga kita apalagi yang jauh dari kita inilah sebabnya sehingga mereka-mereka jauh daripada bimbingan Islam yang benar ma'asyiral muslimin rahimakumullah demikianlah di antara sebabnya adalah kata beliau haddzathu Allah taala Dikatakan mereka-mereka para penyulu kepada kebenaran ini kurang bisa memanfaatkan media yang ada berbagai macam ganjatan yang Allah nurkan kepada kaum muslimin ini untuk menyebarkan semaksimal mungkin dakwah kepada Allah Subhanahu Wataala maaf saudara muslimin rahimahnya warahmatullah juga kata beliau. Bila berpesan hal ini juga disertai dengan tetap memperhatikan yaitu manhaj yang benar, manhaj yang lurus, demikian bila agama sahih, demikian bila tetap memperhatikan akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula satu ibrah, Suatu pelajaran. Bagi kita semuanya, apa yang menimpa pada umat-umat terdahulu daripada kesudikan, daripada kekufuran, yang mana mereka sebelumnya sejak Nabi Adam as berada di atas agama yang lurus, berada di atas agama taqid, menyembah Allah subhanahu wa taala semata. Namun kenapa kemudian terjadi kesudikan demikian kemudian kekufuran, demikian dia belaakan merajalela berbagai macam kesudikan tersebut? Nama Asyura Muslimin rahimah dan warahmatullah. Satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang datang dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan keterangan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qalu la tazalun aalihatakum wa la tazalun aldaw wa la mereka orang-orang musyrik tersebut berkata Janganlah kalian tinggalkan sesebahan sesebahan kalian. Ini merupakan warisan leluhur kita. Jangan kalian tinggalkan kesulitan-kesulitan tersebut. Demikian bula janganlah sekali-kali kalian -kali meninggalkan waj. Demikian bula suwa, Demikian bula yagus. Demikian bula yaq. Demikian bula nasroh. Nama-nama Rasulul Muslimin, R.A. Rahmatullahi wa Rahimahum Allah, kenapa demikian? Bagaimana sejarahnya? Siapa mereka-mereka ini? Kata Ibn Abbas, رضي الله عنهما Mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh daripada kaumnya Nabi Nuh, عليه السلام Orang-orang yang saleh, yang beribadah kepada Allah, yang mentaatikan Allah, سبحانه و تعالى Namun, tak kalau mereka meninggal dunia, tak kalau mereka meninggal dunia, inilah awal titik daripada kebodohan mereka akhirnya mereka membuatkan patung-patung orang-orang yang saleh tersebut di mana mereka duduk di majlis-majlis majlis mereka dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka dalam rangka untuk agar kita meneladani bagaimana semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Akhirnya ditancapkanlah patung-patung di majlis-majlis mereka dan belum disembah dan belum disembah hanya sekadar sebagai monumen semata hanya sekadar untuk mengingatkan bagaimana jasa dan kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasul muslimin rahimahnya warahmatullah dan sejarah tidak sampai di situ saja berhenti namun berjalan pada generasi yang berikutnya tak kalah generasi yang pertama meninggal dunia, dan bergantilah generasi yang berikutnya, dan kemudian kebodohan semakin merajalela akhirnya mereka disembah akhirnya mereka diibadahi sebagai sebuah-sebuahan -subhan -subhan Allah subhanahu wa ta'ala tak kalah nusiyal ilmu tak ilmu ini sudah dilupakan ketika ilmu sudah dilupakan oleh manusia tidak tahu lagi mereka mana yang benar, mana yang salah mana yang tahid, mana yang syurik dikarenakan melupakan ilmu dikarenakan meninggalkan ilmu akhirnya terjatuhlah pada pesyidikan dan kekufuran tersebut ayah adhan billah ma'asulun muslimin rahimahnya wa rahmatullahi pelajaran agama sangat besar bagi orang-orang yang berakal bagi orang-orang yang beriman Hendaknya kita tidak aman Dengan apa yang ada pada diri kita ini Pada diri kita masing-masing Daripada keimanan kita Daripada tawheed kita Jangan kita merasa aman Masih juga Dari kian Kita tidak aman Dengan generasi yang berikutnya Dengan anak cucu kita Bisa saja Bisa saja Mungkin kita di atas at tawheed Diatas ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Namun ketika ilmu tersebut ditinggalkan Maka berubahlah keadaannya Sehingga generasi yang berikutnya Akan berubah menjadi generasi Yang menikutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu ilmu, Terus perlu kita pelajari Dengan sabar Bersabar untuk ilmu Bersabar dengan berbagai macam Musibah dan ujian yang menimpa kita Kokoh demikian boleh sabar Dengan majlis-majlis ilmu Nah, maashirul muslimin rahimanya warahmatullah. Demikian boleh kepada para umat, demikian boleh kepada para wanita. Dalam hal ini mereka juga memiliki Peranannya yang amat sangat penting, Peranannya amat sangat besar bagi generasi generasi umat Islam berikutnya ini, bagi anak cucu kita semuanya. Nah, maashirul muslimin rahimanya warahmatullah. Ibu atau juga seorang mama, dia adalah pendidikan terdepan merupakan pendidikan yang paling depan sebelum pendidikan-pendidikan yang ada yang lainnya sungguh sejak ada ini sejak bayi digendongan daripada mamaknya mamaklah yang berikan bimbingan kepadanya ibulah yang berikan pendidikan kepadanya hingga tumbuh dengan kasih sayang daripada mamak tersebut na'am a'syratul muslimin rahimanahu wa rahimakumullah dan kemudian semakin tumbuh dan kemudian semakin besar ini merupakan madrasatul ula Madrasah yang pertama, pendidikan yang pertama terletak pada seorang ibu, terletak pada seorang ibu, Ma'asyar Muslimin rahimahullahu wa Maka mereka memiliki keberanan demi menjalankan tugas yang amat sangat penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sungguh para sahabatiyah radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah figur suri teladan bagi kita semuanya Nah, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha Is Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian ke pula Aisyah radhiyallahu anha sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam ujian mendapatkan berbagai macam rintangan, namun istri-istri beliau inilah yang kemudian mengokohkannya yang kemudian menghiburnya yang kemudian membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka demikian pula para istri para ibu antunna sekalian punya ande dalam masalah ini untuk mendukung demikian pula membantu daripada ta'awun Suami suami antum suanya untuk berdakwah kepada Allah sebagai anak hawa cakar dan begian peras orang ibu juga punya peranan yang sangat besar terhad anaknya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, sebagaimana Imam Syafi'ah rahimahullah taala dan begian belain yang lainnya banyak mereka dibesarkan bukan oleh orang tuanya atau oleh ayahnya namun di bawah asuhan daripada ibunya masing-masing di bawah bimbingan daripada ibunya masing-masing demikian beliau syaikhuna Syaikh Darawi bin Hadi Al-Madkhali rahimah bahtahu Allah taala pun juga demikian beliau tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan bimbingannya daripada ibunya yang amat sangat mencintainya tanpa didampingi oleh seorang ayahnya yang telah telah meninggal dunia demikian pula prija daripada kaum ini Iman iman daripada umat Islam ini diantara mereka tumbuh dengan di bawah bimbingan daripada ibu ibu mereka tanpa kehadiran ayah ayah mereka. Nama Al Qur'an Muslimin rahimani warahmatullah. Maka sekali lagi para ibu, demikian pula para akhwat, para, para putri akhwat sekalian, nama na saudara muslimin rahimahullahi wa juga punya aan dalam selain ini. Antunna sekalian punya aan dalam selain ini untuk menegakkan untuk menegakkan tauhid demi kenabian Rasulullah sallallahu Sungguh putra-putri antum semuanya, sungguh putra-putri antum semuanya ini merupakan generasi akan menggantikan kita semuanya sebagai sebagai pemegang tongkat estafet untuk Mengibarkan panci-panci Tauhid untuk mengibarkan bendera kalimat Allah Al-Haqq Al-Kamil Kebumi ini sungguh putra-putra Adam semuanya sebagai generasi pengganti daripada kita semuanya ini maka maashirat Muslimin rahimahnya wa wabarakatuh persiapkanlah diri kita masing-masing dengan ilmu kitabullah dan saudara Rasulullah saw Allah Alaihi Wasallam. Demikian belakang kesabaran, demikian belakang ketelatenan, demikian belakang pokok istiqamah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Rasulullah Sallam yang Sekali lagi diperlukan kesabaran, sekali lagi diperlukan kesabaran. Kesabarannya amat sangat besar, kesabarannya amat sangat besar. Jiwa besar, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah. Demikianlah tidak, tidak mudah pecah. Sebagaimana botol ini merupakan permisalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Botol merupakan benda yang mudah pecah. Ini dipermisalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita, kepada kaum wanita yang mereka memiliki sifat dan watak yang sangat rentan, amat sangat mudah patah sifatnya demikian pula perasaannya. Maka kita sebagai laki-laki, sebagai rijaul sunnah. Jangan seperti wanita, jangan seperti mereka-mereka yang lemah, jangan seperti anak-anak yang lembek Demikianlah cengeng. Tegahlah kita, tegar lah kita. Tobahlah kita jua stau ki rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah perlu ekstra kesabaran, perlu usaha kesabaran di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakan yaqin dan sembahlah Rabbmu sampai kepada engkau kematianmu. Maa Azzaajul Muhsinin Rahimanae wa Rahimakum mudah Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala mengambilkan berbagai macam aman ibadah kita di bulan Ramadhan. Demikian belah menyempurnakan berbagai macam kekurangan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian pula memaafkan berbagai macam kekurangan kita di bulan Ramadan. Demikianlah bula di bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan keistiqamahan untuk tetap istiqomah beramal soleh beribadah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari yang lainnya hingga kita bertemu dengan Allah dalam rakaatan dan demikian bila mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan taufik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan demikian bila menganugerahkan kesabaran kepada kita semuanya untuk Mempersiapkan generasi-generasi anak cucu kita, demikian pula Muslimin yang lainnya sebagai pengibar bendera-bendera atau hid dan bendera Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki memperbaiki keadaan ulat murina para pemerintah kita, para pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tauhid kepada mereka kepada jalan yang lurus kepada berbagai macam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang ini akan bermanfaat kepada ka muslimin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa fi da'wana alhamdulillah alamin wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil